Sziasztok! Helyre régen volt Audioblog Közben Megint autóban vagyok, van egy paraszt ütögeti itt a Mellettem biztos jól érzi magát ez az is lehet, hogy csak dolgozik Majd ilyen két-három dologról beszélnék nektek Gyorsan Ö, Nagyon el vagyok megint foglalva, mert Fázasan olyan dolgok vannak, ami nem igazán látszik Többek között a Dunokanyarkupának kupának a vágásával szembenek ami az beugrós operatőrünk minden jó szándéka ellenére nem sikerült túl jól, úgyhogy most szívok a vágással rendesen, össze-vissza kell gyorsítgatni, meg minden, hogy valami tűrhető legyen belőle. Egyébként, ott kint voltunk ugye, egy ilyen komplex stábbal, de hát ennél több embert ma nem igazán tudok hozni, és aki meg úgy profi operatőrünk lett volna, fogjuk rá, hogy profi, az mondjuk lennék én, lennék a Humi, meg lenne a Baranzó Peti, de hát a Baranzó Peti volt az egyik fotós, a Humi számolta a pontokat, én meg a műsort vezettem, úgyhogy nem nagyon tudtunk a kamera mögé menni. Úgyhogy ez van, minden esetre remélem, hogy valami tűrhető, majd kisül belőle, az elejénél tartok, hamarosan jön az első darabja Flashban is. Aztán egy érdekesség a emberi gyökérségről, ez egy ilyen sztori, amit ma hallottam. Volt nálam a guldi, nem tudom mennyi idővel, hetekkel, hónapokkal ezelőtt, amikor éppen szabadságon volt, tudjátok, hogy ő egy, illetve nem biztos, hogy tudjátok, de ő egy hajón dolgozik, mászkál kell külföldön, minden is elég ritkán van otthon, most jött haza egy bizonyos időre, aztán fölhívott ma, teljesen máshogy miatt, de elmesélte azt, hogy amikor a múltkor nálam volt, akkor csináltunk egy ilyen kis videós témát, ugyanis ő szokott ilyen maszekba ilyen flash valamit, amit ő nem nagyon vág meg, hanem mert csak úgy van egy ilyen kis kamera, mint az enyém, és akkor azzal ő körködik. De és csinált valami anyagot, amikor nálam volt, ami hozzám nem került át a flashbe, bár mondtam neki, hogy ha jó anyagot csinál, vagy tűrhetőt, akkor azt a is lenyomhatjuk föl úton, mert többen nézik meg. De tök mindegy, ő ennek ez a privát kis vállalkozás, ami a blogjában megy. És amikor nálam volt, elsütött egy olyan point, hogy hozott McDonald's-os zacskokat magával, és elhelyezte itt nálam a kéróba. És akkor tökre előörte, hogy... Euh, hogy így lebukok, hogy McDonald's-ot eszek. És képzeljétek el a humor humorérzéknek a szintjét, hogy mondja így neki egy-két ilyen gyökér, és erre már nem nagyon tudok mit mondani, és már erre már ő is kiborult, hogy Úristen, az Isten állatkertje című történet. Tehát ezt frankóni így emberek megették, hogy nálam McDonalds-os zacskók vannak a lakásba, és mi ezt föl is vettük videóra és hűdepoén. Ez van valami elképesztő. A, az emberek jó indulata, az emberek humorérzéke, meg úgy unblock az értelmi képessége. Az valami elképesztő. És utána a Goody-nak el kellett magyarázni. nem, ezt én hoztam oda poénból. Mert ugye a nem diétázik, ő lehet McDonalds-ot. És akkor Mindjárt úgy jön neki ez a történet, hogy én, aki most itt motivációs klub, meg diéta, meg faszom, én persze megdolátszott na Hát erről ennyit. Amikor így nem értitek, hogy miért kell behájnom az emberektől, akkor azt hiszem ez egy olyan dolog, még egy kicsit ad rám. Persze mesélhetnék ezer ilyet, a engem amúgy utáló, mert köcsög vagyok, mert hogy beszélek az emberekkel az edző válaszolba emberkékről, akik engem nem is ismerek személyesen, de üzengetnek, hogy szerezzek mindjárt VIP a mindjárt VIP-t a szuper ilyenek vannak. Na, másik dolog, erről már rég akartam beszélni, talán föl is vettem egyszer, de nem. Aztán hagytam, ez pedig a közösségi oldalmánia. Ugyanis, állandó kibaszott Facebook meghibókat, meg High Five, meg anyapicsája meghívókat kapok. Én is remélem, hogy nem beszéltem erről még a blogban. És nem értem, hogy ez hogy a büdös picsába lehet. Tehát ez, ez nem tudom képzelni, hogy ti ennyire unatkoztok, hogy minden ilyen közösségi lófaszba be kell regisztrálnotok a teljes kibaszott e-mail listátokkal együtt, hogy aztán a kurva meghívókat tudja ez küldözgetni, vagy tényleg küldtek meghívót, vagy ez automatikus rendszer, fingom nincs, hogy hogy van. Az is lehet, hogy csak egy vírus, amit beszoptatok, nem tudom de mi a faszért nem lehet ignorálni ezeket a búzi Facebook, meg Ivi, meg anya közösségi klubokat? Mi szükség van rá, hogy 68 helyen ki tud tenni a fényképedet és vigyorogjál? Nem értem. A közösségi oldalak funkciója az egy nagyon jó dolog lett volna, ugyanis meg lehet régi elveszett ismerősöket vele találni. Ez lenne talán a legismertebb, illetve a legészszerűbb felhasználási módja, de sokan ezt ilyen Tablónak használják, ahol vagy a picsájukat mutogatják, vagy valami egyéb módon az önimádatukat és az exhibicionizmusukat itt akarják kiélni. Tehát valami elképesztő, én ugyan a Shubbát rühellem meg, köcsögök, ezúttal is üzenem nekik, hogy köcsögök vagytok, Shubbás gyökerek, de, de a Shubbás szívét itt jókat szoktam röhögni, még akkor is a mellé nyúlnak, mert például nem tudom, hogy mi vicces, hogy egy, egy testépítőcsajnak a hasizma ebben mi olyan nagyon feláborító, Az a sok buzeráns, meg ódvar, kurva, aki meg kiteszi magát, így pucsítva, úgy feszengve, így csücsödítve, az, az tényleg szállalmasan helyes, De a legszállalmasabb és a legröhésebb az, hogy emberek ebbe a közösségbe, amit ilyen emberek használnak, a közösségi oldalba regisztrálnak. Hogy Ezekkel valamilyen szinten közösséget vállaljanak. Tehát én megérteném azt, hogy kapcsolatokat építeni jó ez, vagy a kapcsolatokat ápolni jó. Csak hát ez az egész elhajlott már egy olyan irányba, ami marhára nem kedvező szerintem az ember normális megítélésének. Én eleve nem égetném magam, hogy ilyen oldalakon regisztrálok, de nem tudom, hogy ki miért mert egyáltalán a fárad csak hogy engem ilyen helyekre meghívjon, vagy egyáltalán az én kibaszott e-mail címemet valahogy eljuttassa a a közegbe. Egyáltalán nem tudom, hogy hogy a picsába találja meg mondjuk a Facebook az e-mail listátokba az én e-mailemet, vagy az egyáltalán az e-mail listátokat, vagy ennyire hülyék vagytok, hogy megadtátok, mert ugye volt egy olyan hi os vírus, nem tudom, ez a hi az egy létező közösségi oldal, vagy csak egy kamu közösségi oldal, volt egy olyan vírus, ahol úgy kellett belépni, hogy a szellemi fogyatékosoknak meg kellett adniuk az e-mail címüket, és az e-mail címükhöz tartozó jelszabad. És bizony, nem egy hülye barom meg is adta, aztán csodálkozott, hogy a kibaszott regisztrációja folytán mindenféle lenek a e-mailes kapcsolataihoz, akik persze nyilván nagyon boldogok ettől. Jó, ha valaki háramzagaszpenet kap egy nap, akkor az különösebben nem idegesítő, de amikor valamilyen szándékosságot, vagy akármilyen emberi akaratot félek felfedezni egy ilyen dologban, vagy törölgethetek egy újabb szarnapos teládámból, mert amúgy 800 jön naponta szerencsére, az kurva bosszantó, tehát Kopjatok már le, szíves a kibaszott e-mail címemről ilyen téren, csak magánügyben, nem akarok semmilyen kurva közösségnek a tagja lenni. És úgy gondolom, hogy lehetne mindenkinek annyi esze, hogy nem adja meg az adatait, meg nem regisztrál ilyen oldalra, meg nem rakosgatja ki a privát képeit, meg a filmesztelen képeit. Ez hát nincs számalmasabb, amikor így ilyen... jó, ha valaki egy testnek itt, egy versenyképet, az oké, okay, de amikor valaki a fülőszobából feszengő, magát fényképezve, meg ezek, kint az IV-ben, hát bazd meg, azért az brutál. Na, aztán arról nem beszél, hogy van, aki a telefonszámát kiírja. Hát mi a francnak? Ez az egész arról szól, hogy idióták, unalmukat nézégetik a többi szerencsétlen hülyét. Meg persze egyes nyomarékokat próbálnak csajozni, mert összekeverik a társkeres oldalakkal. Na mindegy. A harmadik téma, ami eszembe jutott, ez különösen a motivációs klubtagoknak érdekes, ez a ürelem kérdésem. Ugyanis ez az egész diétázós, vagy akár tömegnövelős téma egy nagyon erős pszichológiai kérdéssel át van itatva, hogy marha elmondtam, fogalmazzak. Ugyanis te különbözőképpen, különböző állapotban különbözőképpen fogod látni magad. Lesznek olyan pillanataid, amikor fejlődést látsz, lesznek olyan pillanataid, amikor azt látod, hogy semmit nem változtál, és teljesen fogsz, kétségbe fogsz esni. És a kétségbeeséssel az a nagyon nagy probléma, hogyha elkezdesz azon stresszelni, hogy nem fejlődsz, vagy nem fogysz, akkor azonnal kortizolt fogsz termelni, ami azonnal izomvesztéshez vezet, az egy olyan stressz hormon, ami az izom lebontását segíti elő. El kell fogadni, hogy minden változásra irányuló elekvésünk mint izomépítés vagy diéta nagyon-nagyon hosszú időt vesz igénybe marha kevés szerencsés van, akin pillanatok alatt meglátszik de az emberek többsége és valószínűleg te ebbe tartoztak különösen, ha valakinek sikerült elhízni, akkor ebbe tartozik az emberek többsége nem reagál gyorsan elképzelhetitek azt, hogyha mondjuk sikerült x idő alatt felszedni Y-mennyiségű zsírt, akkor azt nem lehet leadni egy hónap alatt. Nincsen olyan gyorsított folyamat, ami ezt megoldja. Tehát lehet, hogy valakinek három hónap alatt sikerül egy viszonylag szálkás formát összehozni, lehet, hogy valakinek fél év alatt sikerül, de lehet, hogy évek kellene hozzá. Ha olyan egyszerű lenne, hogy tényleg meg lehetne oldani itt pár hét alatt a történetet, akkor nem nyüglődne senki azzal, hogy próbálkozik, de mivel elég kevesen néznek ki jól az átlag populációban, ezért a munkának a kőkemény türelmi kérdésben is meg kell nyilvánulnia, tehát kénytelenek lesznek megvárni, megvárni az eredményt. A legnagyobb probléma az, hogy olyan kicsi napról napról a változás, hogy egyszerűen nem észlelhető. De azért, mivel te minden nap látod magadat, esetleg egy nagyobb változás is el fogsz venni, hiszen te folyamatosan azokat a pici apró változásokat érzékeled, nem pedig azt csinálod, hogy ilyen volt, ilyen lett és a köztes állapot kimarad. Ugye akkor feltűnő egy dolog, ha valaki látja magán, hogy eddig így néztem ki, addig úgy néztem ki, de mivel naponta látod magad, megszokod ezt a látványt, és az apró változások összeadódnak, olyan szinten most elég hülyén fogalmazom ezt az egészet meg, de hát ez van, hogy nem fogsz változást látni magadon tulajdonképpen. Az első jó hír, amikor a változást mások fognak öltöd észre venni, elkezdik mondani, hogy mit tudom én be az arcod, vagy eltűnt a bélvezet, vagy akármi, de elég sok idő, mire önmagad azt, hogy, hogy elkezdenek eltűnni a zsíroskák. És nem mindig lesz, exakt az, amit tapasztalsz, mert rengeteget számítanak a fényviszonyok, hogy hol nézed meg magad, mikor, és ezért, amivel ki akarok adni, ezért nem szabad azt a hülyeséget csinálni, hogy állandóan méregeted magad, vagy állandóan nézegeted magad a tükörben. Hát egyrészt a változást nem fogod látni, Másrészt be fog stresszelni azon, hogy ezt a változást nem látod. De valaki minden héten megméri magát a tükörben, vagy minden nap megnézi magát a mérlegen, az Jó megmondtam, de mindegy, az azt fogja észrevenni, hogy marhára nem történt vele semmi. Legalábbis ő úgy fogja érzékelni ezt a dolgot, hogy nem történt vele semmi. Nem lehet egy nap alatt megváltoztatni a súlyodat, ráadásul egy csomó tényező van a nőknél, benne van a menstruáció kérdése, Benne van az, hogy mennyit tettél, mikor pisítél, mikor voltál, mikor dobtad ki a kokeszmok ezt. Szépen nem akartam szarást mondani, de mindegy. Mind az a tényező, reggel más az embernek a tesszűja, mint teste. Ezek mind benne vannak abban, hogy tévesen méret fel az állapotodat. És mind nagyon jó esély arra, hogy elkezd stresszelni azon, hogy jaj, most mi történik. Nagyon jól tudjátok azt is, hogy maga a, a súlymérés az nem biztos, hogy jelent valamit. Ugye tipikus fülye áll a mérlegre, a múlt héten 5 kg, több voltam, fogytam 5 kg de jó, hát az, az 5 kg soha nem zsír. Ez szerintem nektek már nem kell elmagyaráznom. Az az 5 kg az valami más, az lehet izom, lehet izomgrikogén, lehet víz, de 5 kg zsírt nem lehet elveszíteni. Ha helyesen csináljátok a diétás kérdést, és a tömegnövelés kérdését, akkor nagyon-nagyon lassú folyamat az, amelynek eredményeképpen tesszúlyváltozás következik be. De a röhely az, hogy például egy diétás rendszerben lehet, hogy a testőd, nem is fog csökkenni, mert ha például teljesen kezdő vagy, teszem azt egy mondjuk egy csaj, aki életében nem edzett, sikerült felszednie egy csomó zsírt, és most neki áll edzeni, akkor mindenképpen fog fejlődni az izomzat. Ha az izomzat fejlődik, az izomtömeg meg feljön, akkor nyilván már is megvan a plusz fesúly, amit persze kompenzál a közben eltűnt zsír is, de lehet, hogy egyáltalán az egész pozitív irányba fog érvényesülni, tehát azt értem ez alatt, hogy több izom megy, jön föl, mint amennyi zsír megy le, és mondjuk teljes kétségbeeséssel a derikvencünk azt hiszi, hogy hízik. Holott mar, hanem hát erről van szó. Éppen, hogy örülni kellene ebben az esetben, hiszen a lehető legjobb történik vele. Izmosodik. Az izmokra pedig szükségünk van. Hát soha nem kell félni. Hiszen az izmok azok, amik meghatározzák a testünk alakját. A nagy pügyhet, pügyhet, ja Na, a szót. A nagy pegyhüt valag, meg a narancsbőr, az a mindenféle salakanyag, meg méreganyag, meg méregtelenítés, lófasz hülyeségeken teljesen kívül gondolva a kérdést. Egyetlen egy ok miatt következik be, vagy jelenik meg, vagy mit tudom én, mégpedig azért, mert nincsen semmi a zsíruszövetek alatt, ami normálisan tartanák feszesen a bőrt, azért tud a bőr így megrodni, mert nincsenek alattuk izmok, nem tud semmi nincsen semmi, ami kifeszíteni. A méregtelenítő idiótaságokkal pontosan a lehető legrosszabb hatást lehet csak elérni. Még rosszabb lesz a helyzet, hiszen éhezünk, faszán megmondjuk a tápanyagokat, ettől katabolikus állapotba kerülünk, azon elkezdjük az izmokat bontani. És mivel a szervezet fő tápanyaga a szénhidrát, csakis az izomfehérékből származó, aminosavakat tudja felhasználni. A szénhidrát helyett ezért faszánizmot vesztünk, ennek következtében azt érjük el, hogy a zsír megmarad, az izmok eltűnnek még nagyobb, még jobban megrúgyik a tudt, lesz egy nagy zsák a bőrünk, benne jó kis folyós zsírocskával és sokkal-sokkal szarabbul fogunk kinézni mint előtte. Arra, ami fontos tehát, hogy a célt a realitás talaján kőkeményen kapaszkodva állapítsuk meg ne akarjunk fél év múlva versenyzőtestépítők lenni, ha vékony kiskölkök vagyunk. Ha van rajtunk zsír bőven, akkor ne akarjunk kockás hasat két hónap múlva, mert nem fog sikerülni, amiből aztán újabb kudarcélmény származik. És akkor jön ez a mókus kerék, hogy akkor minden hülyeséget kipróbálunk. Mert ez így nem jó, akkor biztos jó más, hogy nem, igazából a konzekvensen végigvitt normális diéta normális tápanyaggal az jó és működik, csak egyszerűen annyi időnek kell lehet Most lehet, hogy nem sikerül elsőre a maximális hipercsodás eredményt elérni, de az se különösebb probléma, utána jön egy olyan tömegnövelő szakasz, ahol viszonylag normálisan, normális tápanyaggal felszerünk némi izmot, akkor újra akár ciklikusan, váltogatva két rendszert elkezdhetjük ezt a diétás témát. Szélszerű azonban úgy csinálni, hogy amikor a diétának vége van, akkor a vége az ne azt jelentse, hogy aztán most durr bele, csak mocsok szeméten élünk. Én is csináltam ezt, bár tulajdonképpen nem amiatt azok miatt, mert, mert nem voltam elég fegyelmezett, hanem egyszerűen annyi meló, meg ilyen dolgok szakadtak a nyakomba, hogy kurvára nem volt lehetőség a diétás kajára figyelni. Most természetesen előfordulhat egy ilyen verzió is, akkor se kell magadat elásni, meg öngyilkos lenni, hanem tudni kell magadban azt, hogy mennyire fontos az a cél, amit el akarsz érni. De rengeteg ürügyet ki lehet találni, én nem azt mondom, hogy ürügyet keressetek, hiszen az nem jó megoldás. Én se ürügyként mondom azt, amit én csináltam, én elbasztam ezt a dolgot, ez van, én se vagyok tökéletes, csak számomra ez nem volt fontos. Ez a lényeg viszont ha számodra fontos, akkor nem engedheted meg magadnak azt, hogy hibáz ebben a dologban. Úgyhogy meg kell tanulni, és most, akik a motivációsban például részt vesznek, én remélem, hogy egy életre megtanulják, és egy életre át tudják állítani a, az egész életmódjukat abba az irányba, hogy a kajára mindig figyelni kell, és ha esetleg egy kicsit ügyes vagy, és mindig számolsz, akkor, akkor annyira pertízen be tudod lőni ezt az egész történetet hogy fényévekkel jobban tudsz kinezni, mint bárki más, aki nem figyel oda, különösen magadhoz képest. Mennyi volt az audioblog mára, legközelebb igyekszem egy kicsit hamarabb felhozni, csak amit audioblogban el akarok mondani nektek témát elmesélni, az, az egy kicsit hosszú lélegzetvételű, és az a baj, hogy ha egyben nincs idő felvenni, ha meg darabokban veszem fel, akkor mindig elfelejtem, hogy mit mondtam előtte, meg hol tartottam, és annak mindig rossz vége van.